Погінним ранком рушили далі Пригадою моїх синів захопила канатна дорога Що несла сотні наповнених вугіллям вагонеток Аж геть за небосхил Вони бігли високо над землею Цей під'їзд до Артеміска разом із канатною дорогою Детально описаний на перших сторінках Орлової балки Описане також газове море Яким залитий весь Донбас Особливо на густе та ядуче Волчевську Саме тому і захворів Григорій на рак на жаль, ця хвороба дуже поширена на моїй батьківщині. Від раку померли мати, племінник Леонід, син Івана, брат Григорій, чоловік Таїси, теж Леонід. Можна подумати, що в моїй родині це спадкове, але ж далеко не так. Мені через кілька місяців виповнюється 73 роки, а поки що Бог милував. Непогано почувається й Таїса, вона після смерті чоловіка покинула Алчевськ, живе під Луганськом в екологічно чистому Олександрівську. Отже, справжня причина ракових захворювань у страхітливій загазованості Алчевська, та й Донбасу взагалі. В Алчевськ їхали раненько, відчукали будинок, де мешкали Таїсу з Леонідом. Треба сказати, що Алчевськ, Ворошиловськ, у ті дні близько не нагадував місто, де я коли скінчав восьмий клас. Тепер це був промисловий мегаполіс із найбільшим у Європі металургійним комбінатом. Із Кокстохімом, що виробляв для металургів кокс, а разом із тим продукував сотні інших товарів. Та, як видно, ще більше товарів, не вибраних із вугілля, вилітали в повітря і труїли мешканців Алчевська. У Таїси ми не затримувались, відразу поїхали до Григорія. Можу поділитися неприємною правдою. Троє братів нас було, і всі троє по тричі одружені. Щоправда, я тоді ще не вибрав шлюбного ліміту, і ще не був розлучений з Євгенією. Але життя з нею надто дорого мені коштувало. З восьмого поверху, де містилося наше мешкання, я вже почав зазирати, залити бетоном подвір'я, приймаючись доволі недобрими намірами. Так, мені вже було відомо, як життя часом підводить до розриву шлюбу. І нічим не можна зарадити. Нічим. Отож, я не засуджував брата, відшукавши його у незнайомої мені жінки, яку він називав Нюрою. Зновні Григорій майже не змінився. Йому виповнилося 56 років. Як я тепер розумію, то ще була не старість. У цьому віці я буду заарештований І розпочну зовсім інше життя, але я тоді цього ще не знав. Нюрена хата доволі стара, підсилковою черепицею з низкопосадженими віконцями. Нюрин батько закладав її так, щоб недалеко було ходити до поїзда. Тоді ще ніхто не знав, як розростеться металургійний. А тепер він підступав своїми мартенами і домнами аж до самісінького вокзалу. Отож хата опинилася в найгустішому диму, хоч і стояла на околиці міста. За хатою залягав неглибокий яр, по дну якого дзюркотів струмок. По той бік яру я побачив кукурудзяне поле. «Моє...» – з гордістю сказав Григорій. «Ходімо, братухо, покажу». Жінки пригощали моїх синів. Леонід, сестрин-чоловік, розумів, що нам треба погомоніти віч-навіч. Отож ми вдвох пройшли через хвіртку, перестрибнули струмок і опинилися біля обкопаного канавою кукурудзяного поля. Так само обкопувала мати, віднаходячи придатінь для обробітку сметки землі. Це було звичайне самозахоплення, на яке тут не звертали уваги, бо земля ніким не використовувалась. «Ну як?» – запитав Григорій, очікуючи, що я скажу йому про його працю. Як видно, він хотів показати, що хвороба його не зломила. Він сильніший від неї. Брат, поки вчить справді, був сильніший. «Я радий, що бачу тебе при силі», – сказав я, коли ми посідали на розстеленній мішок, спустивши ноги в канал. «Лікуюся», – вдоволено мовив брат. «Як бачиш, допомагає». Відтак Григорій почав пояснювати, чому він захворів. Я б їх усіх перевіхав. Воно прокляте підходить до тебе на базарі, штрикни пальцем у бік і то вже пиши пропало. Це ти про кого, Гришо? Звісно, про кого. Про чорнокнижників різних. Це від них отакі хвороби, як у мене. Але я, братухо, маю доступ до чистих людей. Вони вміють лікувати. Тільки вірю, більше нікому. Я почав його умовляти, аби погодився на операцію, і то якомога швидше, не зволікаючи, бо пізно буде. Ні за що в світі. Бачив я одного зі вставленої горлянкою. Це не життя. Якщо до цього дійде, два електричні кінці в обидві руки. Юрку жалко. Набідувалася женщина. Ціну доброму слову знає. Потім знову повернувся до тих, хто штрикає пальцями під боки та наводить на людей хвороби.